Det 2032. Hur mår du, Skulder? Jag har aldrig mått så bra i hela mitt liv. Du måste ju vara trött där du borde vila. Var inte så skeptisk, Mulle. Jag är inte trött, jag är bara uppe i varv. Tänk nu, igår kväll så syns ett starkt och oförklarat ljusken i Socklot utanför I morse hittar en bonde en enorm cirkel på åken bredvid huset. Och nu ikväll så rapporterar brandkåren om ett liknande ljusken här i Pensala. Mulle det här är stort. Mystiska ljusen kan ju vara vad som helst. Och cirklar i åkrar är inget nytt. Bara i fjol rapporterades åtta fall av körde i de här trakterna. Äh, äh, Mulle sluta vara så skeptisk. Det var ungdomars ungdomarskulder, äh. ungdomar. De har druckit morsa och med sina tröskor ritade de allt från geometriska figurer till enorma kyrkbåtar i åkrarna. Allt som lyser och verkar konstigt i Österbotten är inte ofon. Jag vill bara att du ska acceptera möjligheten, Molle. Nu no, ja, nu är vi här. Vi är agenter Ted Skulder och Kai Mull från FPA. Är det ni som är chef för brandkåren här? Ja, är no, jag är ju åtminstone starkast av all brandkåren, så nu bestämmer jag. Kan ni berätta vad som har hänt här? No. Vi fick alarm om att hebranjar på Lindo. Jag tänkte nog att det är säkert na hundst så som pyr. Men då vi kom hit syns det ett konstigt ljus. Jag sa åt pojka att hörni, nu är vi i himlen. Men då försvann ljuset och vi var nu ännu kvar i pensal. Vet ni vad som kan ha orsakat det här ljuset? Nej, och, och vet ni, tre kuddor ligger dö i Haga. Det här är det konstigaste jag har sett. Och då ska du veta att jag har arbetat många år i munsarda trakte. Tack ska ni ha. Mulle, vad tror du om det här? Skulle det ingenting av vad den här mannen sa pekar på utomjordisk aktiviteter. Ljuset orsakades av ett flygplan som flög lågt. Och korna dog av fästingbett och sur mage. Sluta vara så skeptisk, Mulle Alla de här djurscenen, märket i åkern Och nu de här döda korna Det är helt tydligt ofrån i farten Jag vill se bevisa Annars går jag omkring här och är rödhårig och skeptisk The truth is out there Du måste bara våga släppa taget Om din akademiska utbildning och se sanningen Det är någonting på gång här i Österbotten Och jag tänker ta reda på vad det är Om jag så ska tvingas vända ut och in på den här stan Och intervjua varenda en som bor här Vasta hää buiju vora 160 suunastuud daton. Och aldrig har vi haft så roligt som under vår weekend på Pleppoma. Barnen lekte med elden och kemikalier medan pappa och jag var och docka och svingar runt med andra föräldrar. <skratt> Men kära vänner, lugna ner dig Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag på mat! Lugna ner dig, och gosse mig Jag min. vill nu genast! 25 20 juli 2006 klockan 10.23. Ja jag är agent Ted Skolde från FBA. Får jag ställa några frågor? Ja visst. Enligt våra källor så var ni och er hostro med om oförklarliga händelser igår kväll. Kan ni berätta vad ni såg? Ja, jag minns Jag och min fru var på väg till våra släktingar i Mono när vi såg ett starkt ljus igen som helt bländade oss båda och sen fick bilen fel i huvud och började kränga fram och tillbaka. Och Älskling, det var ju en mötande bil Som inte bländade av Monfast, jag pratar Nåja, bilen får helt säka i sin rum, Och så stannade den Där, helt mitt på vägen Men, men älskling, och... det var ju för att du glömt att tanka Det är monfast minna Helt sjukt, och jag steg ur Och det här ljuskinnet kom närmare Och så var det som en röst som sa till mig Från ingenstans, så här Frid, kolbaserad livsform Här kommer några offon Men det var ju radion som sa, det här är Bas. här kommer några Jones! Och så fort... in i bilen med dig! Ja, min fru så allting och kan säkert styrka min historia. Jag måste bara tala med henne lite först. Tack, det var allt. Skulle där alla våra intervjuer ha varit likadana Ingenting som tyder på att Ofon skulle ha besökt Monsallatrakterna Sluta vara så skeptisk, Mully. Efter allt vi har gått igenom Du har ju under tio år och tvåhundra uppdrag Sett tusentals bevis på att övernaturliga fenomen existerar Du har själv blivit bortförd av Ofon Du har haft ett utomjordiskt ship inopererat i dig Du har som typ gjort allt med aliens utom legat med dem Allt kan förklaras med för lite sömn och att jag har färgat mitt hår så mycket att den röda färgen har trängt in i min hjärna och orsakat hallucinationer. Men alltså... Skulder. <skratt> vi kommer genast. Skulder, vem var det? Det var vår chef, Scanner. De har hittat något mystiskt på platsen där ljuskinet sågs. Vadå? Som en kropp eller, eller vadå? Det är det vi måste ta reda på. VETERINÄREN VET Hej djurvänner och välkomna till VETERINÄREN VET Och veterinären kan, som jag brukar säga för att tillfredsställa mig själv Jag heter Klaus Wernur Brötchenbaum och är djurexpert Och författare till jättekända böcker Så som Det växer en buske i min pung Tjangerur talar om dålig hygien och min senaste utgåva för barnen, det var en bilderbok som följde med katten Missan på en rundtur i kvarteret. Den hette Angora Hora på vift. Mm. Men här i Veterinären Vet finns jag ju till för er där hemma och svarar på de frågor som ni har ringt in till mig och min telefonsvarare. Vi går rakt på sak och lyssnar på dagens första fråga. Hej. Ja, dinosaurier är ju sällsynta, lilla vännen min. Jag såg en sån film som handlar om en park där de hade gjort dinosaurier av kåda. Och där var det så kul för där sprang en in på toa och då kom en T-rex och bet om ja. Den filmen ska du se, den heter Bodyguard, tror jag. Men i alla fall, äh, angående din fråga, man kan inte få allt här i livet. Jag till exempel länge vill att ha en hona äh, att äh, gosa och para mig med. <laughs> Men äh, trots feromonbehandlingar äh, är jag fortfarande singel. Äh, begär någonting annat av dina föräldrar istället som äh, en guldfisk äh, eller en äh, babys. Äh, nästa fråga. Så, jag har just dödat min, min min granne. Jag är lite förvirrad, men jag minns inte riktigt vad jag skulle fråga. Jo, jo. Eller vänta nu, vänta. Alltså, jag hade ju huvud just, men då blev det så här nu. Nu kommer polisen. Jag måste sluta, men, men det var någonting om kaniner. Som med andra djur så finns det mycket att säga om kaniner. De är söta och väldigt tillgivna och trivs bland människor. Det, det här påminner mig om en så fin historia. En dag när jag kom hem från frissan så satt en snövit kanin på min trappa, helt orädd och stilla, som om den väntade på mig. Och när jag kom närmare så reste den sig på baktassarna och jag såg att den hade en svart rand över magen. Och den stod där och tittade mig i ögonen. Det, det var som ett tack. Och, och så följde den mig in och hela kvällen satt den bara bredvid mig på soffan och tittade på mig och jag började tro att det var ett meddelande från en högre makt och jag väntade ivrigt på vad den skulle göra och säga och i två dagar följde den allt jag gjorde och blinkade då och då med ena ögat sen backade jag över den med min bil jo jag tänkte på annat och –Jag, jag slängde den i komposten sen. Jo, ja, vanligtvis brukar jag ju ha tre frågor, men eftersom veterinären vet inte sant på så länge, jävla Ted och Kai, så hade det bara kommit in två frågor till min svarare, men jag ringde in en alldeles nyss själv. du lyssnar på den. Jo, hej på dig, Klaus Werner. Jag diggar ditt program. Du tycks veta allt. Jag ringde egentligen bara för att säga grattis på din födelsedag, Hör du. Jag har hört att du fyller en år nämligen idag. i Polan. Och du titta i lådan bredvid dig. Grattis du, din tokiga lirare. Åh, oh, nämen vad roligt! Att någon minns mig. Ja, det stämmer ju. Jag har födelsedag idag. Åren går så snabbt. Men vad sa han som ringde om, om skrivbordslådan? Ja... Nah, men kolla, en ny kikare och precis vad jag behövde. Vilken tur man har goda vänner som minst sånt där. Åh, oh, man ser så bra i den här. Jag ser ända inte i Vega-redaktionen. Upptäck nya världar står det där på... Barskapet, ja För en vuxen smak, underbart Och det här blir perfekt När jag vill se vad Margareta På andra sidan gatan har på sig Har för sig Men, ja men det här Var allt för idag, I kväll Ska jag fira min födelsedag Med mina vänner Rejdar, Jåker och Tony Och de andra ombud på Freja just det rederiet. Ja, jag har bandat alla avsnitt på 1200 VHS. Ska titta på dem med lite vin och, och, och sånt. Ja, hej hej och grattis till mig! Simone! Pappa är kackasträngd. Simone! Simone, öppna nu! Pappa är kackasträngd! Simone, du har varit där i snart en timme. Andra måste få använda vc också. Ja, nu kan du lyssna på Radio Pleppo när du vill och var du vill. Läs mera om Radio Pleppos sändning på x Simone. Kitt dig, oh, vi har ju 15 rum. Varför installerar jag ADSL bara i vc? N? Radio Pleppo. Karleby, botten centralsjukhus, den 22 juli klockan 15.23 Skålder, jag är trött och det är ingen vits att vi gör det här Molle, sluta vara så skeptisk Igår syntes ett kraftigt och oförklarat ljus utanför Pensala och det här vi har framför oss hittade senare på precis samma ställe Det här kan vara ett enormt steg framåt för alla vi som tror på utomjordets liv Utför bara ditt jobb Okej okay. Klockan är 15.24 den 27 juli. Obduktionen utförs av agent Kai Mullu. Objektet hittades på en åker i Pensala och förmultningen tyder på att objektet legat där i åtminstone 12 timmar. En exakt identifikation av det obducerade är än så länge omöjligt att göra. Bra Mullu. Tjär försiktigt så du inte förstör några bevis. Låt mig arbeta skulder. Objektet är ungefär 30 cm. Dess färg har tärts av naturen men tror det har varit ljust grön. Jag kör ett snitt tvärs över toppen. Det yttre lagret är mjukt och visar inga tecken på förhårdnad eller skyddande vävnad. Skulle det räcka mig tängarna. Jag, jag öppnar snittet. Ett poröst lager av oidentifierad vit massa. Ja, Skulder vill du se mer än men så här är du inte klok? När vi äntligen fått ett konkret analysobjekt Fortsätt Jag tränger in i det porösa lagret Kanske vi ska skicka lite av det här till laboratoriet också Ja, ja Jag blottlägger ett underliggande lager Röd, trögflytande vätska Det bär spår av klumpar Och ser ut att vara ungefär en centimeter djupt Jag smakar på det nu Nej, men vad gör du? Äter du ägligen mm. Det här är jordgubbssylt Objektet är med största sannolikhet identifierat. Det är en frödingeprinsessdorta. Ska vi sluta nu med det här? Jag slutar aldrig. The truth is out there. till Lyckolotto. Programmet där människor som liknar du och jag vinner priser som liknar ingenting annat. Jag heter Vishibobbelbomba och dagens tävlande är Jarmo, en 63-årig tomtefar som syr spandex av prismapåsar och Chillevippen, hans 12 tolvårige sonson som inte drog på tomten och därför har ett invecklat faderskomplex. Jarmo, din knapp låter så här. Chillevippen, din knapp låter så här. Slash! Reglerna är de gamla vanliga som allihopa kan Så vi slutar släsa tid och börjar genast spela lyckolotto, lyckolotto! Första ronden Lögndetektorn Jag ser påståenden och genast jag ljuger ska ni trycka Sommaren är kort, havet är salt Påven är lustig, sillanpär är strejt Och killivippen trycker och har rätt och får poäng Jag fortsätter läsa Rosar är röda, violar är blå Amy Diamond har en framtid Och SFB likaså Slash! Och Killevippen trycker igen Och leder med två poäng Och därmed är det han som får öga för öga chansen Och möjligheter att hämnas på någon i publiken Som gjort honom en oförrätt Och Killevippen tittar noga på den andlösa publiken Och pekar på sin gamla lärarinna Som en gång ut honom För att han hade fel färg på ögonen Dags för vedergällning Och lärorinna leds ut av vakterna Och blir omedelbart avrättade i ajet Ja, hämnden är ju Och Killevippen flynar Och samtidigt har det blivit dags för Rond 2 Vi ska tala lite med våra tv den. du är tomte Är det därför du är så obehaglig och tjock? Jo Killevippen, du är tomtens barnbarn Får du fler hjultlappar än andra? Nej Och där ljuder signalen Och det är dags för Rond 2 tisteltätsning! Och idag går upp och blottar en trädgård överväxt av tistlar och brännesslor. Och två råttor släpps ut. Och nu gäller det för er att tetsa genom växligheten och fånga en råtta i munnen så snabbt som möjligt. Och jarmo är fet och har problem att ta sig ner på alla fyra. Killevippen är smidigare och är redan på god väg. Och nästan bränns och tistlarna stickar och råttorna är snabba. Hur ska det gå? Jarmå verkar ha problem. Där får han en tistel i snoppen och skriker i svåra smärtor och tvingas avbryta. Killevippen är fortfarande på gång och Närmar sig rottan Och där har han den i munnen Och den protesterar och klöser Men såren glömt snabbt bort För har vunnit Och här kommer priset Grattis Chilevippen Du har vunnit en atombomb yes. Och Jarmu gnider sig i skrävet Och klagar över bränskad Och blir dessutom utan pris Men du ska inte vara ledsen För nu finns det många chanser Och Adam, vad kan de vinna ikväll? Ja, de kan vinna snowjoggingsjodd Hängbröst och Toyota Fantastiska priser, ja, ni hör ju själva Och där ljuder aerobicsignalen Och det är dags för horrorjumpa Och ni ifrån taket kommer steppa pallar Och en känd instruktör Och nu gäller det för er att jumpa bort fem kilo Så snabbt som möjligt Och för att öka på spänningen så smiger Jason från fredagen den trettonde någonstans i kulisserna med sin machete Och väntar på att attackera och Jarmo svettas och sträcker på benen Och Killevippen slåser och stretchar Och armorn när och håller hus Och det är andlöst spännande och instruktören förevisar Hela tiden nya rörelser Och där hoppar Jason fram en på Och ränner sin machete rakt inom Jarmo Och det är fruktansvärt mycket blod Men vakserna tar hand om Jason Och läkarna tar hand om Jarmo Och samtidigt hör jag min örosnäcka att det är dags för final Dagens final är mycket enkel Och eftersom Jarmo skadade så svårt Så är du Killevippen den enda tävlanden nu gäller det för dig att sälja kinnet Innan du skjuter björnen Och här får du ett gevär Och in kommer lyckolottobjörnen på sin enhjuling Och nu gäller det att prångla ut kinnet till någon i publiken Och flera verkar intresserade Men ser lite tveksamma ut Ska de göra en bra affär eller inte Och killvippen arbetar hårt Och där gör ett skott Och björnen faller död i marken Och nu ska vi se Ja! Kinnet var redan sålt till en gammal dam Med hängbröst och fladdraröron Grattis killvippen Du vann Och nu får du snurra på lyckolottobjulet och hjulet passerar jackpotchansen och stannar på Avgrunden, och jag är ledsen Killevippen, men jag tvingas dra i spaken Jaha Ja, det här är Lyckolotto Man kan inte vinna alltid, men det lönar sig Att chansa, tills nästa gång Jag heter Visha Bobbelbomba, och ni har lyssnat på Lyckolotto Kom låt! Krä en ny sommar är sommaren här och du har chansen att besöka Pleppoma! Finlands knasiga sister för hela familjen. Pleppoma! Bussiga livet Pleppoma. Lever på kajti alla husbarnen. Pojkar park här. Äh, Nä barnen får simma, hoppa, klappar plattbajur. Lyslös. Besök de vuxna områden. så såg dem och god morgon. Det ransjerar och ingen behöver veta någonting. Att ah! alltså, vad? Vad? Hey, Bläckpumma, ju. om du inte med dig nu, så får jag själv det. du är för liten för att köra bil. Juli, kloka dig mot det bästa med att jobba som agent på FBA, Molle är att jag får jobba med dig och se så mycket av Finland Skulder, håll ögonen på vägen Jag, jag är trött och jag kunde inte ha vakna i diket sen Jag är inte minst trött, sov du bara ja, Men Skulder, hur kan du vara så uppåt? Vi hittar ju inga bevis för att det så kallade mystiska djurskenet som någon bonde hade sett skulle ha orsakats av utomjordiska krafter Kan du inte bara ge upp din fåniga övertygelse om att uffan skulle existera? Aldrig, Molle, aldrig vi kanske inte hittar det bevis idag, men en dag så kommer du att inse att jag har rätt. En dag får du sluta vara så skeptisk. Skål, där, vad händer? Vad, vad händer med bilen? Jag vet inte. Motorn dog. Skål, titta där. Ett ljuskär. Åh, oh, jag bländas Det måste vara samma djursken som de såg i Pensla igår Det är ofonmull, oh, jag sa ju det Haha, <laughs> där har du ditt bevis Jag ser ingenting, jag bländas Jag ska försöka kommunicera Tur att jag har installerat högtalssystemet ovanför bilen Och har den här minisynten här Vad gör du, Skulder? Skulder, vad håller du på med? De kommunicerar med oss. The truth is out there! Lyssna. D det här är det största ögonblicket i mitt liv, Molle Nu ska jag uppfylla mitt öde. Jag går ut så får de ta mig med Vad säger du, Skulder? Vad gör du? Hej då, Jag måste göra det här Kom tillbaka Gå inte, Skulder Lämna mig inte här med mitt röda hår och min skepticisme Skulder! Oh! Skulder, kom tillbaka Skuldar! Jag älskar dig! Det har bara tagit jättemånga många år för mig att avslöja det! Skuldar! Och ha! Tänk, det flyger! Så snabbt och högt upp. Hur är det här möjligt? Skuldar! Vad händer nu? Det kommer flygande tillbaka! Det kommer närmare! Skulder, skulder, du kommer tillbaka! Kom tillbaka! Åh, oh, det kommer närmare det. Det, det. det kraschar. Skulder, vad vad det är? Vad ska jag hitta på för att förklara det här för skanner? Om det var växthuseffekten som fick för och idrottsgymnasium att explodera. Och Skulder reste utomlands. Jag, jag måste vara skeptisk. Jag, jag måste skaffa mera hårfärg. Det här det här är nog naturligt